Sura tu imeteremka maka, Hii ni sura iliyoteremka maka, Aya zake ni 118. Imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao. Kisha ikataja asli ya kuumbwa kwa na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake na, na baadhi ya mambo yanayodhihirisha uwezo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu tena zikafuatia hadithi za manabii zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu ijapokuwa watu wangahtalifiana baina ya wanaokubali na wanaokengeuka na sura hii imeeleza habari za mwenye kutaka uongofu na mwenye kupotoka na msimamo wa washirikina mbele ya nabii sallallahu alaihi wasallama tena ikaingia kueleza yanayoonekana ya uwezo wa Mwenyezi Mungu katika hukumu za kumuumba mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu kaingia kuwauliza watu wa mjibu kwa kutumia akili zao za maumbile kwa yanayo thibitisha kwake na kuthibitisha ungu wake. Kisha sura hii ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama na kwamba wao watahesabiwa na watafanyiwa uadilifu. Tena sura kubainisha utukufu wake Subhana wa Taala na kumnabihisha nabii wake aombe maghfirah na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu Bismillahir Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Qad Hakika wamefanikiwa waumini. Alladhina fi salatihim khashi'un ambao ni wanyenyekevu katika sala zao. Walladhina hum mu'ridun na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi. Walladhina hum fa'ilun na ambao wanatoa zakah walladhina lahum li na ambao wanazilinda tupuzao illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin isipokuwa kwa wake zao au kwa ileo wamiliki mikono yao ya kulia kwani hao si wenye kulaumiwa lamani batagawara lakini yanayetaka kinyume cha haya basi hao ndiyo warukao mipaka walladhina hum liamanatihim waahdihim raun naambao wa allazinaatimiza amaana zao na ahadi zao wallazina hum ala salawatihim yuhafidhun na ambao sala zao wanadhifadhi ulaika humul warithi allazina hum fiha khalidun amba wa tairithi pepo ya firdausi wadomohomo wala kadhalqona al insana min sulalatin min tine na kwa yakini tumemuumba mtu kutokana na asili ya udongo humaj'alnaahu nuqfatan fi makin. kisha tukamjalia awetone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti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 fatabarakallahu ahsanul khaliqin kisha tukaiumba tone kuwa damu iliyoganda na tukaiumba damu kuwa pande la nyama kisha tukaliumba pande la nyama kuwa mifupa na mifupa tukaivika nyama kisha tukamfanya kiumbe mwingine basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waombaji Thumma innakum ba'da zalika lamaytun Kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa Thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun Kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin na kwa yakin tumeziumba juu yenu njia saba nasi hatakuwa wenye kughafilika na viumbe wa anzalna bi qadarin fa askanahu fil ard wa inna 'ala kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa fa ansha'na lakum bi jannatin min nakhili wa a'nabin lakum fiha fawakihu kathira lakum fiha fawakihu kathira wa minha ta'kulun kwa majihayo tukakufanyieni bustani za mitende na mizabibu napata humo matunda mengi na katika hayo mnakula wa shajara min turisaina atambutu na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao wa innalakum fil an'ami ladara nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katira wa minha takulun. na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyamaoa tunaponywesheni katika vile vilio matumboni mwao na nyinyi mnapata katika hao manufaa mengi na pia mnawala wa 'alayha wa ن ala fulki tuhamalun naju yao naju ya milekebu mnabebwa wa laqad arsalna nuuhan ila qawmihi faqala ya qawmi'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun na hakika tulimtunu nuuh ku Akasema yeye nyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu kuwa yeye basi jee, ammuogopi Fakala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa bashar mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum Yurid an yatafaddala alaykum walau shaa Allah la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al Walisema wale wakuu qulu wali, waku, wali kufuru katika watu wake huyo si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi Anataka kujipobora ubora juu yenu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu amependa basi yakini angeleteremsha malaika. Hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani. In huwa illa rajulun bihi jinna bihi Oyo si lolote, ila ni mtu mwenye wazimu. Basi mngojeeni tu kwa muda. Qala rabbi nasurni bima kadhabu. Akasema Mola wangu mlezi, ni nusuru kwa kuwa waamenikanusha. Fa amhina ilayhi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa ila jaa amruna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 tukampa wahi unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri hapo waingize ndani yake wakila namna dume na mna, najike, na hali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia ya kauli wala usinitajie hao walio wani hao bila shaka watazamishwa fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala alfulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjana minal basi utakapotulia wewe na walio pamoja nawe homu amelekebuni sema alhamdulillah sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu alietuokoa na watu madhalimu waqurr rabbi anzilni munzalaman mubarakaw wa anta khayrul nasema mola wangu mlezi niteremshe mteremsho wenye baraka na wewe ni mbora wa wateremshaji inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la hakika katika hayo yapo mazingatio na kwa yake sisi ni wenye kuwafanyia mtihani thumma ansha na min ba'dihim qornan akharin kisha baada yao tukaanzishe kizazi kingine. Saursalna feehim rasulan minhum an a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru mtume miongoni mwao kuambia Mwabuduni Mwenyezi Mungu amna Mungu asiye yeye. Je Ye.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 Yakulu ya mima taakuluna mino yashrabu mino na wakubwa katika watu wake waliokufuru na wakakanusha mkutano wa akhera na tukawadekeza kwa starehe katika maisha ya dunia walisema huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi anakula mlacho na nada kunywa mnwacho wala in atatun basharan mithlakum innakum idhal khasirun na nyinyi mkimti mtu kama nyinyi basi hakika mtakuwa khasarani. ya'idukum annakum idhamtum mittum kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun ivyo anakuahidiini ati ya kwamba mtakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mtatolewa hayha lima limatu'adun hayawi Hayawi hayo mnayoahidiwa. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu Hapana ila uhai wetu wa duniani tu. Tunakufa na kuishi basi wala sisi hatutavufuliwa in huwa illa rajul iftara ala allahi kadiban wama nahnu lahu bimumin oyosilorote ila ni mtu anemzulia mwenyezi Mungu uongo wala sisi sio wakumuamini qala rabbir surni bima kadhabun akasema mola wangu mlezi enasuru kwa sababu wanani kanusha qala amma qalil liyusbihu nanadimin akasema baada ya muda mchache watakuwa wenye kujuta fa akhadathu musayhatu bil-haddi fajalnahum ghafaa fabu'dan lilqawmi adh-dhalimin basi ukawanyakuwa ukelele kwa haki na tukawafanya kama takataka zinazoelea juu ya maji ikapotelea mbali kaumu ya madhalim sha'na min ba'dihim qurunan akharin kisha tukaleta baada yao vizazi vingine ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun Apana umma huweza kutanguliza ajali yake wala kuikawiza thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa'at ummatur rasulaha kazzabuu faatba'na ba'dahu ba'daw waja'alnaahum ahadin fa bu'dalliqawmin la yu'minuun kisha tukawatuma mitume wetu moja baada ya moja kila umma alipowafikia mtume wao walimkanusha tukawafuatanisha hawa baada ya hawa na tukawafanya ni hadithi za kusimuliwa wakapotelea mbali watu wasioamini thumma arsalna Musa wa Haruna biayatina wa mubin kisha tukamtuma Musa na nduguye Harun pamoja na ishara zetu na hoja zilizo wazi ila fir'auna wa malaikhi fastakbaru 'aliin kumweendea fir'auni na waku wake lakini walijivuna na walikuwa watu majawuli faqalu anoominu libasharayni mithluna wa qaumuhuma lana 'abidun wakasema je yeah. Tuwaamini wanaadamu wawili hawa kama sisi na ambao watu wao ni watumwa wetu fakadhabuhuma fakanu minalmuhlikin basi wakawakanusha na wakawa miongoni mwa walioangamizwa walaqad atayna Musa alkitaba la'allahum yahtadun na hakika tulimpa Musa kitabu ili wapate kuongoka waja'alna Maryama wa ummuha ayatan wa awaynahuma wa awainahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Na tukamfanya mwana wa Maryamu na mama yake kuwa ni ishara. Na tukawapa makimbilio kwenda mahali palipoinuka penye utulivu na chemcheme za maji. Ya ayuha rusulu kuloo min at-tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'malun 'alayhim Enyi mitume, uleni vyakula vizuri na tendeni mema. Hakika mimi ni mjuzi Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahidatan wa ana rabbukum fattakun. Na kwa yake huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mlezi basi nicheni mimi taqatta'u amrahum bainahum zubra kullu bima farihun lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali kila mbali. kundi likifurahia pawalionayo thadruhum fi ghamratihim hatta basi waache katika ghafla yao kwa muda. Ya hisabuna annama numidduhum bihimmalihim yeah, wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto. Nusarihun lahum fil khairat bal la yash'un. Ndio tunawahimiziaheri lakini wenyewe hawatambui innal ladhina lahum min khashyati rabbihim mushfiqun hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao mlezi wana nyenyekea walladhina hum bi ambao ishara za mola wao mlezi wanaziamini walladhina hum bi rabbihim la yushrikun ambao mula wa mlezi awamshirikishi walladhina yu'toona ma'ata wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim rajioon na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa mula wao mlezi Ulaika يسارعون في الخيرات وهم لها basi wote hao ndiyo wanaokimbilia katika mambo ya kheri na ndiyo watakao tangulia kuyafikia wala nukallifu nafsan illa usaha ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون لا تُلزمي نفسي kwa kadri ya uwezo wake na نشو kitabu كيسيمو حقي Nao حواتظلوميوا بل قلوبهم في ظمره من هذا ولهم اعمال من nduni dalika hum laha lakini nyosao zao magafilika na hayo na wanavyo vitendo vinginevyo wanajovifanya hatta idha akhadhna mutrafihim bil adhab idha hum yajurun hatta katika adhabu wale waliodekezwa kwa stare kati yao hapo ndipo watakapoyatika la tajarul yawm innakum minna la tunsarun Msiyayatike leo hakika nyinyi hamta nusurika nasi kad kanat ayati hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu mustakbirina bihi samran na huku, na usiku mkizungumza kwa dharau a lam yaddabaru al qawla am jaa'ahum ma lam ya'ti je hakuifikiri kauli aw yamawajia ya baba zao wa zamani am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun aw hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkata am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil karihun au wanasema ana wazimu bali amewajia kwa haki na wengi wao wanaichukia haki wala ittaba alhaq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardhu wa man fihim bal ataynahum bi dhikrihim fa hum 'an dhikrihim mu'ridun alau kuwa haki ingeliifuata matamanio yao basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani bali tumewaletea ukombozo wao nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao Antas'aluhum kharjan fa kharaj khair wa huwa au na ujira lakini ujira wa Mola wako Mlezi ni bora na yeye ndiye mbora wa wana uruzuko. wa in nakala tad'uhum ila siratin mustaqim naqayqini wewe unawaita kwenye njia iliyonyoka wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'ani akhira, wanajitenga na hiyo wa rahimnahum wa kashafna ma bihim min na illalanju fi rehemu na tuko shida walionayo bila shaka wangeendelea katika upotofu wao vile vile wakitangatangwa wa laqad na hakika tuliwatia adhabu kali lakini hawakuelekea kwa mula wao mlezi wala hawakunyenyekea hata ila fatahna alaihim baban za adhabin shadidin idahum fihi mablisun paaka tulipowafungulia mlango wa adhabu kali hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa wa huwa alladhi anshalakumus-sam'a wal-absaara wal-af'idata qalilan ma tashkurun naye ndiye aliyekumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu ni kuchache mno kushukuru kwenu fil ardi wa huwa alladhi fil-ardi wa ilayhi na yeye ndiye aliyopoenezeni katika ardhi na kwake yeye mtakusanywa. Wahuwal ladhi yuhyi wa yumitu wa lahu iktilafu al-laili afala taakilu. Na yeye ndiye anihuisha na kufisha na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je Amfahamu bal qalu mithla ma qala al awwalun bali wanasema kama walivyosema watu wa kwanza qalu aitha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'athun walisema je yeah, Tukisha Kufa Tukawa dongo na mifupa Ndiyo tutafufuliwa laqad wa'adna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin tuliahidiwa haya sisi na baba zetu zamani aya kuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani kulimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sema ni nani ardhi na viliomo ndani yake kama nyinyi mnajua sayaquluna lillah qul afala tafakkaron watasema ni via Mwenyezi Mungu sema basi je hamkumbuki qul rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arshil 'adhim sema ni nani mola mlezi wa mbingu saba na mola mlezi wa arshi ku sayaquluna lillah qul afala tattaqun watasema ni via Mwenyezi Mungu sema basi je amaogopi qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa yujaru alayhi in kuntum ta'lamun Sema ni nani mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu nae ndie anaelinda wala wa hakilindui asichotaka kama mnajua sayaquluna lillah qul fa inna Watasema Ni wa mwenyezi mungu sema basi vipi mnadanganyika bal atainahum bil haqq wa innahum lakathibun bali tumewaletea haki na kwa yakini hao ni waongo mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idhal ladhhaba kullu ilahin bima khalaqa wala 'ala ba'dihum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun mnyezi mungu hana mwana yote wala hanae mungu mwingine Ingekuwa hivyo basi kila Mungu angelechukua alivyoumba na baadhi yao wangeliwashinda wengine Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazomsifu. Alimul ghaibi washahadati fataala wa siri na dhahir na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikisha nayo. Qur rabbi inma taryani ma Sema, Mola wangu mlezi kienionyesha adhabu walioahidiwa rabbi fala tajalni fil qaumiz zalimin mola wangu mlezi usinijalie katika watu madhalim hao wa inna ala nuri yakama naaduhum laqadirun Na hakika sisi ni waweza wako kuonyesha tulioahidi kinga maovu kwa kutenda aliyomema zaidi sisi tunajua woyasemayo wa waqurrabbi a'udhu bika min hamazati shayaṭīn nasema mola wangu mlezi najikinga kwako na wasiwasi wao machetani wa a'udhu bika rabbi an yahḍurūn nanajikinga kwako akomola wangu mlezi wa sinikaribie hatta itha jaa ahaduhumul maut qala rabbi rjiuun. Mpaka pata anapomfikia mmoja wao mauti husema mola wangu mlezi nirudishe law ali a'malu salihan fi ma Jalla innaha kalimatu huwa kailuha wa min waraa'ihim darzakhun ila yawmi yub'athoon Ili nitendemema sasa badala ya yale nilioyacha wapi hii ni kauli aisemayo yeye tu na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa faiza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhu wala yatasana basil tapopulizo baragumu hapo hautakuepo ujamaa baina yao siku hiyo wa illa hawataulizana faman faqalat mawazinuhu faulaikahumul muflihun amawali ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa wa man khaffat mawazinuhu faulaikalladhina khasirun kasiru anfusahum fi jahannam ma khalidun wa mizani zao zitakuwa nyepesi aw ndio waliozitia khasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu talfahujuhum wa an fiha kalihun moto utababua nyuso zao na watakuwa na nyusu zilizokunjana alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukathibun ya azikuwa zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha qul rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman watasema Mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea Rabbana minha fa in udna, fa inna Mola wetu mlezi tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu Qala fiha tukallimu atasema mwenyezi Mungu Tokomeni humo wala msinisemeze innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana fa'ghfir lana warhamna wa anta bila shaka lilikuwapo kundi katika wajawango likisema mola wetu mlezi tumiamini basi tusamehe na uturehemu Nawe ndiye mbora wa rehemu fat takhaththumuhum sikhriyyan hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhaku lakiini mliwakejeli hatta ukakusahalisheni kunikumbuka na mlikuwa mkiwacheka inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humulfaizun hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri bila shaka hao ndiyo wenye kufuzu qala kam labithtum fil ardi adada sinin atasema mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka olu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil 'adin watasema tulikaa siku moja au sehemu ya siku basi waulize wanoweka isabu. Kala illa biftum illa talilan lawu annakum kuntum Atasema, nyinyi hamkuka huko duniani ila kidogo laeti inge ile mnajua afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna la turja'un je ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa fata'ala allahul malikul haqq la إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اعْتُكِكَ مُنِيزِي مُنْقُلِمُ وَحَقِّ هَذَا الْمُنْغُو إِلَى يَا مَوْلَى مَلِيكُ الْعَرْشِ تَعْكُفُ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حسابه عند ربه Innahu la yuflihul kafirun. Naemwomba pamoja na Mwenyezi Mungu. Mungu mwingine ana ushahidi wa hili. Basi bila shaka hisabu yake iko kwa mula wake mlezi. Kwa hakika makafiri hawafanikiwi. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Mola wangu mlezi, samehe na urehemu nawe ni mbora wa naorehemu.